היפופוטאם! היי, היפופוטאמים קטנטנטנטנים מי זה? זה אני ההיפופוטאם הגדול דול דול דול, הבוס של התוכנית הזאת מה אתה רוצה? לפניי מכתב אנונימי שמבקש להעלות את השכר שלכם מי רשם את זה? אנחנו. הגיע הזמן אחרי שנה וחצי שתעשי את אתם פשוט יכולים לבקש ממני. למה לשלוח מכתב? לבקש? תבקשו, כן. טוב, פותם גדול. האם תוכל להעלות לנו את השכר? לא. עכשיו, תבקשי שוב. אתה ממש לא בסדר. אולי תעבדו בעוד עבודה מכניסה? כמו מה? לך תהיה סלקטור, זאת עבודה מכניסה. אה אה אה איבו נו, באמת. סתם, סתם, לכו תהיו דוגמני עירום. אני מכיר אחת שעשתה מזה הרבה כסף. אמנם לא היו לה כיסים כדי לשים בהם את כל הכסף. אתה סתם נמוך. אני לא נמוך, אני עמוק. מישהו רוצה לעבוד בתור ניצב? לעמוד כל היום בפינה ולהגיד, הניצב, הניצב, הא הא הא איבו איבו איבו. אתה עלוב. לא, אני פשוט עוד יותר עמוק. אם אין לך מה להציע אז פשוט תלך. דווקא יש לי משהו בשבילכם. לאור המצב הקשה שלכם, החלטתי לגייס אומנים מכל העולם שיערכו מופע צדקה לכבוד מגישי התוכנית היפופטאם. פניתי לסטינג, למדונה ולכל השאר. ואכן, הערב ייערך מופע חגיגי עם כל מי שהסכים להשתתף. באמת? מי הסכים להשתתף? השניים הראשונים שהתקשרתי אליהם. סטינג ומדונה? לא. יוסי ורוני, צמד בדרנים נפלאים מארץ המופלאות, עושים הופעות בעיקר לוועדי עובדים. ראינו אותם, וזה לא משהו, הקטע okay, שלהם. זה בסדר, הם התפרקו. אבל הקימו צוות חדש שנקרא פליטי יוסי ורוני. בבקשה! שלום, יוסי! שלום, בואו, תעשו את הקטע שלהם. שלום רוני! שלום יוסי! מה אתה עושה רוני? אני מכין מוס! אתה מכין אותו בכוס או בצלחת רוני? אני שם את המוס בכוס ואחר כך מבשל אותו בתנור! אבל התנור מקולקל, שים אותו במיקרו! טוב, אני אשים את הכוס מוס במיקרו! אתה שם במיקרו קוסמוס? כן, במיקרו קוסמוס! מיקרו קוסמוס! מיקרו קוסמוס! נה נה נה נה אנחנו יוסי ורוני! היפופוטום גדול, אתה רוצה להגיד איזה מילה אחרונה לסיום הקטע? כן, אה... ליטר. היפופוטום? תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטום. היפופוטום, co.il